quan hi arribem Cara. El temple de l'aire és un dels llocs més bonics del món. Sí, segur que en deus tenir moltes ganes, però pensa que han passat cent anys. Per això estic emocionat. Sí, però les coses poden haver canviat molt? Ja ho sé, i ho vull veure amb els meus propis ulls. Va Etxoca! El temple de l'aire ens espera! Tinc molta son. Anem-hi més tard. No, que desperta't! Tens una serp al sac de dormir! Ah, Treu-me-la! Ah. Perfecte, ja t'has despertat. Marxem. Oncle, vull que la reparació es faci tan ràpid com es pugui. No vull quedar-me massa temps aquí i perdre-li la pista. La pista de la l'abatana? No diguis el seu nom en aquest pot. Un cop corri la veu que es viu, tots els mestres del foc sortiran a buscar-lo, i no vull que ningú s'interposi al meu camí. S'interposin al vostre camí? De què, príncep Zuko? Capitejao. Comandaren ara, general Airo, el gran heroi de la nostra nació. General Retirat. El germà i el fill del senyor del foc són sempre benvinguts. Però què us porta fins al meu port? Hem vingut a reparar el vaixell. Caram, ha quedat força amb el mes. Sí. No sap el que ens va passar? Oncle, explicaria el comandant Jao. Sí, ara li explico. Va ser del tot increïble. Què era? Que vam xocar potser... Sí, contra un vaixell del regne de la Terra. Ah, sí? M'encantaria sentir-ne tots els detalls. Serà emocionant. Si em feu aquest honor... Em sap greu, de massa Príncep Zuko, el comandant Jao es mereix respecte. Serà un honor per nosaltres, comandant, que té te de ginseng. És el meu preferit. Ah! Sí, calla, estómac, ja ho sé. Ara agafaré el menjar. Ei, qui s'ha fotut els meus llardons de foca? Ui, era menjar? Ho vaig fer sarnir per encendre el foc ahir a la nit, perdona. Que, què? Uh, ja deia jo que feia bona olor aquell foc. Oh, la serralada de Patola! Gairebé ja i som. Ankh, abans d'arribar al temple, m'agradaria parlar-te dels mestres de l'aire. Què passa? Doncs, que avui que estiguis preparat pel que pots veure. La nació del foc és molt cruel. Vam matar la meva mare i potser vam matar la teva gent. Que ningú hagi vist un mestre de l'aire últimament no vol dir que els hagin matat a tots. Potser han fugit. Ja sé que costa acceptar-ho. Però que no ho veus? Només es pot arribar fins als temples dels mestres de l'aire amb un visó volador i dubto que els de la Nació del Foc en tinguin cap. Oi, apa? Iep, <tots> yep. de l'aire del sud. Sí, és fantàstic. Ja som a casa, noi. Som a casa. I cap a finals d'any haurem conquerit la capital del regne de la Terra i el senyor del foc ja podrà anunciar que ha guanyat la guerra. Si el meu pare es pensa que tot el món els seguirà de bon grat, és que és burro. Oh. Dos anys al mar no us han ensenyat a mossegar-vos la llengua. I què? Com va la vostra recerca amb uh, Perdó, ha estat culpa meva. Doncs encara no l'hem trobat. I encara en teniu esperances? L'Avatar es va morir fa cent anys, igual que els altres mestres de l'aire. Si no és que el príncep ha trobat proves que encara és viu. No, no res. Príncep Zuko... L'Avatar és l'únic que pot impedir que la nació del foc guanyi aquesta guerra. Si encara us queda un mínim de lleialtat, m'hauríeu de dir què heu trobat. No he trobat absolutament res. És el que vostè diu. Segurament l'Avatar fa ens que és mort. Vinga, anem, oncle. Comandant Jao, hem interrogat la tripulació i han confirmat que el príncep Zuko va tenir sota la seva custòdia l'Avatar, però que el va deixar escapar. I ara recordeu-me com es va fer malbé exactament el vostre vaixell. D'on traurem alguna cosa per menjar? Però, germanet, tens la sort de ser un dels primers estrangers que pot visitar un temple de l'aire i només saps pensar en menjar? Sóc un simple amb necessitats simples. I aquí és on jugàvem vol i allà baix és on dormien els bisons, i... Ah, què tens? Que això sempre era ple de monjos i lèmurs i bisons, i ara només hi ha males herbes. No em puc creure que hagi canviat tant. I com s'hi juga, a l'Airebol que a l'Airebol que has dit? Animar-lo. Katara, hm? has vist això? La nació del foc. Li hauríem de dir. Tank hauries de venir a veure una cosa! Digues! Uh. Què és? Aquest moviment nou de domini de l'aigua que ha après. Està molt bé, però deixa-ho, que hem d'anar a visitar el temple. No el podràs protegir sempre. Tu saps que els mestres del foc van venir aquí, i no pots amagar-ho. Sí que ho puc fer. Si descobreix que la nació del foc va envair casa seva, tindrà un disgust molt fort. Veniu, nois! Us vull presentar algú. Qui és? És el Monjo Gyatso, el millor mestre de l'aire del món. Ell em va ensenyar tot el que sé. En realitat, el secret és a la pasta de dins. Mmm... Ara que la meva tècnica ancestral de fer pastissos no és l'únic que et preocupa, oi? Oh, és tot això de ser l'avatar. Potser els monjos s'han equivocat. L'únic error que han comès ha sigut dir-t'ho abans que tinguessis 16 anys. Però no ens podem preocupar pel que va passar, sinó actuar pel que passa ara. El Gyatso, com ho puc saber si estic preparat? Totes les teves preguntes tindran resposta quan siguis prou gran per entrar al Santuari del Temple de l'Aire. A dins hi coneixeràs algú que et guiarà en el teu viatge. Sí? Què? Quan estiguis preparat, segur que ell mateix et presentarà. Hmm. Au, va! I ara em vols ajudar amb aquests pastissos o no? Sí, tant! Una, dues, tres. Caram, trobo que has millorat molt la punteria, jovenet. Llenyores, oi? Sí. I ara on vas? Al santuari del temple. He de conèixer algú. Però com vols que hagis sobreviscut cent anys tancat aquí dins? No és impossible. Jo bé que ho vaig fer dins d'un iceberg. Tens raó. És qui m'ha d'ajudar a entendre tot això de ser l'avatar. I segur que deu tenir un grafat de menjar deliciós. Ah! No en tens la clau, oi? La clau està en el domini de l'aire. O sigui que un nen de 12 anys es va burlar de vos i dels vostres soldats. Sou pitjor del que m'esperava. L'he subestimat un cop, però no em tornarà a passar. No, i tant que no. No tindreu cap més oportunitat. Comandant Jao, porto dos anys perseguint la i... Heu fallat! Capturar l'Evatari és més important per deixar mans un mans d'un adolescent. Ho faré jo mateix. Ah! Que no marxin. Més ah! te, sisplau. I ja està. On és el menjar? Qui és tota aquesta gent? No n'estic segur. Però és com si d'alguna manera els conegués. Mira! Aquest és un mestre de l'aire. I aquest un mestre de l'aigua. Segueix en un ordre. Aire, aigua, terra i foc. És el cicle de l'avatar. És clar! Són els avatars. Són totes les teves vides passades, Ang. Ostres! Tiniotons! Vides passades? Creus en aquestes coses, Catara? I tant! Quan un avatar es mor, ne en algú de la nació següent del cicle. En què t'agafa Eh? Qui és aquest? És l'avatar Roku, el que va haver abans que jo. Eres un mestre del foc? No m'estranya que no em refiïs de tu quan et vaig conèixer. No ho posa en lloc? Com saps com es diu? No n'estic segur, però sé com es diu. Grr, aquest cada cop és més rarot. Un soldat del foc. No feu cap soroll. I tu per què parles? Xxxt. De recerca està punt. Un cop hàgim sortit, els meus homes us escortaran fins al vostre vaixell i sereu lliures de marxar. Per què? Potser li fa por que provi d'aturar-lo. Que vós! M'aturareu? Impossible. No em supestimi, comandant. Seré jo qui capturarà l'avatar primer. Ja n'hi ha prou, príncep. Amb mi no hi podeu competir. Tinc centenars de vaixells de guerra a les meves ordres i vos, sou un príncep desterrat, sense casa, sense aliats. No us vol ni el vostre propi pare. S'equivoca. Quan entregui la l'abatara al meu pare, em rebrà casa amb tots els honors i recuperaré el meu lloc legítim al tron. Si el vostre pare us volgués realment a casa, ja us hauria deixat tornar hores d'ara, tant amb l'avatar com sense. Per ell, tan sol sou un fracassat i una desgràcia per la nació del foc. Això no és veritat! Teniu una cicatriu que ho prova. Què? Potser vostè també en voluna. És un desafiament, això? Un agnicai, a la posta de sol. Doncs molt bé. Llàstima que el vostre pare no sigui aquí per veure com us humilio. El vostre oncle sí que hi serà. Príncep Zuko, que s'oblidarà què va passar l'últim duel contra un mestre. No ho oblidaré mai. Ei! Vine aquí! Vinga, surt, l'amoret. Va, que aquell mort de gana no et farà res. Ah! Soldats del foc? Van ser aquí? Què, Ang, ja has caçat el sopar? Va, home, que ho de broma. Entesos? Oh, ostres, no! Tranquil, Ang, que tot s'arreglarà. Sortim d'aquí, va. Lleu un missatge al senyor del foc immediatament. L'abatara torna. Recordo els moviments bàsics, príncep Zuko. Són la teva millor arma. Em nego a deixar-lo guanyar. Això s'acabarà de seguida. Azuko, trenca-li la base! Ah! I ja està? El vostre pare va pujar un covard. La pròxima vegada que es fiqui al meu camí, no em reprimiré. No, príncep Zuko, no temptis la victòria. És així com el gran comandant ja ho encaixa una derrota? I si llestimós. Fins i tot a l'exili el meu nebot és molt més honorable que vostè. I gràcies altre cop pel te. Era exquisit. Mm. Ho has dit de por, oncle? Ja ho crec, que no t'ho vaig dir que el te de ginseng era el meu preferit. que és molt dur perdre la gent que estimes. Jo vaig patir com tu quan vaig perdre la meva mare. El Moncho Guiatge i els altres mestres de l'aire potser ja no hi són. Però encara tens una família. La teva família som en Xuka i jo. La Katara i jo no deixarem que et passi res. T'ho prometo. Mm. Perdoneu. No passa res. No ha sigut culpa teva. Però teníeu raó. I si els mestres del foc van arribar a aquest temple, vol dir que també van passar pels altres. Sóc l'últim mestre de l'aire. Tot està a punt. Ja podem marxar. Que me'n podrà ajudar, en rocos si no podem parlar. Ja en trobaràs la manera. Um, um, um, um. Mm. Veig que has fet un amic nou, Suka. Mm, no puc parlar. Tinc gana. Mm. Hola, bonic. Tu, jo i l'apa. Som els únics que quedem d'aquest lloc. Ens hem de mantenir units. Katara, Soka, us presento el nou membre de la nostra família. I com li posaràs? Momo. <laughs>